يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى مشتكا عبد ذليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وخليله ورسوله خاتم النبيين وامام المرسلين الله على خلقه اجمعين باثه الله تعالى بالدين القويم المستقيم وجعل رسالته عامه الى يوم الدين sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'im ko men tebi ambi ihsanim ila i umidina ma ba'du vala Allahu djela djelaluhu na njegovim blagodatima na uputi na islamu neka salavati sallam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu parolica sahabina sonika koji slede su njega dana u sljedećim saatima objašnaćemo jedne od pitanja koje su nama svakom pojedincu veoma bitne i, i znašajne. Ja tako? E, seminar će u dva, jer je li govorit će o dvije teme glavne, to je pitanje koja se vežu za sam imetak čovjeka, dok je još živ, kako on može raspolagati tim imetkom svojim. Poto to potpada e, nekoliko pita na nekoliko tema kao što je vakuf znači čovjek može da vakufi svoj imetak hibe, to je poklon može nekom da pokloni svoj imetak ala umra može da da svoj imetak nekom i na poklon i dok je taj čovjek živ i rukba može da da nekom svoj imetak na korištenje pa mu kaže evo ti ovo il da kažem ko pri ko pri umre ostaje nam ono je kozani ko umri tako uvijek pripada im je tako onda im umri I imamo na kraju e, osijet, oporuku testament je tako e za svoj života šta će se raditi sa njegovim djelom i mirka on nakon njegovi nakon njegove smrti. Drugi dio o kojem ćemo govoriti jeste eh جناза и прописо о кој nekoliko tema, to je e, kažemo na početku govor o bolesti. Значи шта ради čovjek kada padne u bolest ili kada očekuje kada očekuje smrt? Može da zašao u godne, može da tako dalje. Pa šta se radi od počerka bolesti dok čovjek ne umri? Šta se radi? Druga etapa je elikurskoj čovjek plaziš Kad umre, pa do ukopa. Jel šta se radi? Imamo tu jel tako ne znam, kupanje i umotavanje u čefine i tako dalje. Imamo propise same za kako voditi jenazu, kako meto je spustiti kabl. Inače toga e, propisi koji svežu za e, šta raditi posle ukopa. Saočešće, porodici umrlu, ne znam, učinjen Korana umrlu, posjećivanje kaborova i tako da. Znači imam mnogo pitanja koja se e, vežu za, za ovi je situacije kroz koje mi provazimo. Pa ćemo inšala jeli, o svakoj temi govoriti ono što se, da, da suđimo da govorimo ono što je nama naj, najbitnije. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم <تكلم> على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين pierwsza tema jest al waqf il waquf znaczy wielki zasługa waquf człowiek przynajście Kada je u može da ostali nešto za u dobrotvorni svrhe, kada je u pitanju e, islamski umet. Pod a, a. Definicija vakufa. Definicija vakufa. Pa kažemo. Vakuf je za za vještanje određene imovine u neku dobrotvornu svrhu tako što se uakufljenu dobro Pela jura, sva lajuba, sva lajuba. Tako se sukovno dobro što ne može naslijediti, niti prodatiti, niti pokloniti. Niti na bilo koji drugi način otuđiti. Ako bude prihoda od njega, idu u svrhe koje je odredio vakif. Idu u svrhe koje je odredio vakif. Je li jasna definicija? Jeste? Dobro. Novi po naslov. Pod B propisanost vakufa. Vakufije? Mendub preporučeno i sunnet djelao. Vakuf je mendub. Men preporučeno, I, to je sunnet djelao. Znači, on je mendu propisan, sunet i tako dalje. A. Pod jedan, dok, prvi, znači, kažemo dokaz. Nova crca ponasno dokazi. Kaže Allah štan u suri Ahzab, 6. jajet. Illa en tefa'alu ila evliyakum arufa. Osim da prijateljima svojim oporukom nešto ostavite osim da prijateljima svojim oporukom nešto ostavite. Če, razumije se da? Od imenitka svog ostavite, što tako? I pod dva... U drugi dokaz. Drugi dokaz. Drugi dokaz. Kaže Allah poslanik, salallahu se seleme, Kada čovjek umre, prestaju njegova dobra djela. Osim u tri slučaja. Pa je spomenuo... Ako iz sebe ostavi trajnu sadaku, ako iz sebe ostavi trajnu sadaku. Pa uzagro stavite misli se na na znanje knjige kao na uakufljene objekte, zemlju, džamiju i tako dalje. da to sad da Novi po pod C, je tako? Šurut şartovi ili uvjeti za valjanost vakufa. Može ja nek i emocije do pored vas toako, nije, mas. Pod C uvjeti za valjanost vakuf. Pod 1. Da Vakef, Vakef znači onaj koji je tako ustali, da Vakef budi punoljetan i da je vlasnik onoga što uvaku fljuje. 2 da osoba ili ustanova za koju savakuv namjenuje bude pravno valjano lice To znači da se ne može uakufiti djetetu dok je u majčnoj utrobi, niti robu tuđen vlasništvo, niti robu. robu. Što znači da se ne može, na primjer, uakufiti djetetu dok je u utrobi, niti robu koji je tuđen vlasništvo. Niti kada je u pitanju ustanova ne može se dati u zabave, razonode, niti a, za potrebe crkvi. Na primjer, kada je u ustanova. Daješ ustanova, veliko je daješ nekakvom pozorištu, nekakvom... E, do mladi prakbi i tamo i tako, ne znam znači imamo dosta ustanova kojima se može dat vlakov kažem, ali mora znat znači to jest a, ne smije se dati u, u vjerom zabranjene svrhe ne smije se dati u vjerom zabranjene svrhe 3 Da se ugukuflenje izvrši jasnim i nedvosmislenim riječima. Da se ugukuflenje izvrši kako? Jasnim nedvosmislenim riječima. da ono što se uva kufljuje bude trajno dobro, bude trajno dobro. Kao što je zgrada, zemlja i slično. Kao što je zgrada, zemlja i slično. A, rec? Da bude trajno dobro. Kao što je, šta? Zgrada, zemlja i slično to mi. A ne može biti u vakufljenje ono što je potrošno. Kao što je rana, miris i slično to mi. Nego se to smatra sadako, nego se to smatra sadako. Evo miris u džamiju kao vakuf. Nemo što će ovo sto kila šenci u džamiju kao vakuf za tako da je to se ne smatra vakuf jer je to potrošno i nije trajna sadaka. Jel' jasno? Novi podnaslov. Ahkamu vakuf je. To jest. Uh, pod A, w, C, D. D. Propisi vezani sa vakufom. Propisi u sa vakufom. Sme ja mnogo propisan, neke spominjati, jel' tako? <coughs> Polj jedan. Sama, mori Neki vide tamo koliko ste vi izla, pa nek ostavi napisat li zapa nego ostave sve da mogu da mogu prepisati. Evo, bur bur. Kači može sa Slack-a, hrd. uakufiti se može i svojoj djeci. Uakufiti se može i svojoj djeci. Tu, po dje profisi. Ne, po dje profesije. Pa idemo sad. Jedan. Idemo pod jedan. Ukoliko kaži, uakufljujem svojoj djeci, uakufljujem to i to svojoj djeci, misli se i na mušku i na žensku djecu. Misli se na mušku i na žensku djecu, kao i na djecu od muških, a ne od ženske djeci. Znači misli se i na unuke od muških, ne misli se na unuke od ženske, od, od svoje čirke, tako. Ako čovjek kaže uvijek ufremtvo i to svojoj djeci, Tu spadaju i muška i ženska djeca. I djeca od muškog, a ne djeca od ženskog. Znači, mogu ići u od muškog, od sina, a ne mogu ići u nuci od... od čirke. Ja, lakše tako. A? Ukoliko kaži svojoj djeci i njihovim potomcima, znači da ne ponavljaju ljubav, tako dalje, znači stavljate ovaj, ponavni smo primjer, stavljate ovaj, svojoj djeci i njihovim potomcima, ona se podrazumijeva i muška, i ženska djeca, i njihovi potomci. Znači ovdje sad u ovom slučaju ulazi i djeca od, od, ulaze unuci od kćerke, dok u prvom slučaju nisu ulazene djeca od, od kćerke, tako. A ukoliko bi rekao, uakufljujem to svojim sinovima, onda se podrazumijevaju samo sinovi i nikoviši. A ukoliko kaže svojim čerima, onda se i samo ženska djeca. Dobro, no ja ona ona. Snim. Da vidite, pozmozete ako hoću snimat, nije problem. Ona a može se kasnije uzeti i pogledati tako. Da. <kuh> ukoliko kaže muškoje djeca, samo muška djeca. Nema ni unuka ni nićirnice. Ni, ni ukoliko kaže ukoliko kaže ženskoje djeca, samo ženska djeca, niko drugi ne može to koristiti. Ja tako. Vidim <kuh> se na muškom. Nemestin. Ja rekni mi je muško a? Samo muško i djecu, samo bez. Jereko muško i djecu. O ja sam rekao prije prvi put rekao djeci. A? Ni rekao ni muško ni lansko, pa, pa, pa i muška i djeca, a onda djeca nikad nje... objasnili smo to. Dobro. Pod e, drugu, 2. Uvijete koji je postavio moraju se poštovati. Uvjete koji postaju ovakvih, moraju se poštovati. Onako kako je on definisao i postavio. Pa, primjera da kaži, uakufljem to i to svojoj djeci, a onda njihovoj djeci, a onda njihovoj djeci. Zapisu nisi. Pa, sada, kaže kaži uakufljem ovoj djeci, a onda njihovoj djeci, a onda njihovoj djeci. Hoćemo zauzeti primjera 100 godina, je tako? A ono će nakon toga prijeći, dobro. E, pa kažemo, djeca od djece neće moći koristi sve dok ima neko iz prvog koljena živ, niti djeca iz treće koljena neće moći koristi sve dok neko ima živi iz prvog koljena. Mislim da ima čovjek deset, deset djeci, svaki rod od djece rod to ima 100 unučadi i ima 100 pravunućađa, je li valjano? 100 unuka i 100 pravunuća to je 200, A ali je samo jedan sin živ. Niko nja ne može koristiti dok ne umre i posljednji njegov sin. Kad on umri, dok ne umre i posljednji unuk ne može promućati koristiti. Sve doko ne umre i posljednji unuk. Je se zapisalo to? Kažemo, kako rekne djeci, pa njihove djeci, pa njihove djeci, Sve dok je neko iz prijehnog koljena, ona iz narodnog koljena ne može koristiti određeni bakuf. Je li jasno? Naprimjer, ukoliko bi rekao, uakufljujem ovu zgradu za učenjake, fikha i hadisa, uočenjaci iz drugih oblasti ne mogu koristiti tu zgradu. Uočenjaci iz drugih nauka ili ne mogu sobom ti pišiti, pa posle... Uočenjaci iz drugih oblasti, iz drugih nauka ne mogu koristiti dotišnu, dotišnji vaku. I tako slično kako uočenjaci, pa ima djece, pa... Realističnije vaki stvari mogu mogu mi na vrat koliko hoću. 3 treći. Čim se ova kufle, čim se ova kuf Čim se ova kuf Stupa na snagu. Prosti je toga se ne može poništiti, prodati, niti pokloniti. Ne kažeš kaži neće da sada. Prodaj ja, daj pare, vrati. Prvo sam se. Ništa. Uvako ufio si, prešlo je, rekao si, zapisao si, ha? Ne može se poništiti, prodati, niti pokloniti na no, kako smo kazali u definiciji, je tako? Četvrti, kažemo četvrti, Mada bih se sve mogli razvojiti, ljudi, tako, nije nikdo. Četiri. Ukoliko zbog dotrajalosti uakufljene neke stvari, vakuf se ne mogne koristiti. Mi smo rekli na početek da se ne može prodati. Tako. Mnogi islamski učinjaci dozvoljavaju ga prodati i za novac kupiti drugi vakuf i koristi ga u onu svrhu u koji je bio i prije toga namirnjen. Ako zbog dotravlosti, je tako, se ne mogne vakuf koristiti. Dozvoljeno ga je, mnogi učenacima, prodati, pa onda je zata novacu sagrati novi do toga kupiti na drugo mjesto tako i koristiti onda u isti u svrhe, je tako ono što je urađeno. Sije strane da izlazimo sa jednog propisa ka kažem da ga nije dozvoljeno da, da ga nije dozvoljeno prodati. Kažu a, ako pretekne od toga onda je dozvoljeno, znači Malkov neka druga kufio, nije ko što ništa, koristio se Prošle sad 300 godina od zgrade, međutim ta zgrada je na baš čaši. Košta miliona. Međutim, u to rime je manje, pa kažemo to za, ne znam. Volje, hajmo kupiti zgradu među nadoglom mjestoma, ovo, prema Skenderije, niži. Možemo kupiti za pola miliona zgradu. I bolju od te, i veću. I ima teće prihode od, odjeli od, od, od, od Kirija, ne znam nija. Hajmo rast. Ostalo nam pola miliona. Onda je to, kažu, dozvoljeno, dozvoljeno dati i uložiti u druge sre koje su odobreće korist muslimana, kao što je džamija, kao što je sadaka se i tako dalje. Pa kažem, ako pređe preko prodaje, dozvoljena je više ako potrebiti u, u granju džamije, u sadaku i tako dalje. Avala što ono najbolje, najbolje zna. <kuh> kod E, forma pisanog zapisnika. Znači sad mi trebamo da uzmemo da onaj koji ovakvu se treba da uzme papir i da to, zapiše, da to zapiše. Međutim, pošto je, možemo, šta je ovako završeno, sad se radi, šta se, se ovako ufruje, pošto to dugo traje, ne znam kako se kasnije, da li prepisati, da li zapisati, da li ćemo to iskopirati, pa da imate tu bastu. Najbolje da da se kopira, da ja to napišem na kompjuter pa da se to šta isprmi taj da se podeluje svako zeltate za tu znate kako izgleda onaj jedna stvar <clears throat> Kaže mi vlast da to slamo sudova Ovo mi se potvrđuje da je taj i taj u skladu sa štorijskim propisima Nije navedeni i spomenute vakufe A pa navesti šta se radi zgrada lovo, no, zemljište za za mezar za džamiju Helenis et tako ko je do sada bile njegovo vlasništvo ne opoziva reklo da mora biti šta jasni rezn ne opozimo wakufiju u korist toga i toga pa navesti ime islamska zajednica e, ne znam čovjek taj taj u mezar i tako navedeš ha na, ono gdje se wakufuje s tim da se ne može prodati, pokloniti, naslijediti, založiti, niti zamijeniti, osim da se slučaju njegove dotrajalosti, oronilosti, na istom mjestu, sa istim namjerom, podignije drugi objekat, od čega će prihodići na isti one svrhe, koje je, jeli, odredio vakiv. Ovako se radi primjera od, od zgradne koje tako dalje. Kaže ovaj vakiv, spominuti, Uh, ovaj vak, uh, uh, kaže ovaj vak kaže Allah mu se smilovao i svakomu dobro dao. Osnova ga je sa početnim iznosom, pa navesti koliki je iznos, o čemu se vi sradim. Kaže s tim što će njegovomu tevelija. Ovo smisni mu teveliju, mu tevelija ne i nazir, onaj koji je odgovoran za ono što će voditi brigo ovakvu. Je tako? Ko nas mu tevelija govori, ko nas sve govori mu tevelija, onako i danas se govori mu tevelija, tako. Ko je mu tevelija? Zna se ko je mu tevelija, on je glavniji. On je, glavni, je glavniji, tako. Kad odmah počeli tvojte brigo njegovim napređenjem, tako dalje, znači nakon toga, ha, spominje kakvi su uslo, kakvi su šartovi. spomenuti ti vakv, uak u filje je nakretnina, i nekretnina, uvjet time da je on živ, pa spominje sve ono što on želi ispomenuti u, u svojom pismu, tako dalje. Kaži, sačinjavanje, potpisivanje, potpisivanje ove ovaj vakufnami prednetni vakuf je postao općim dobrom svih muslimana. Uvijete navedene ovoj vakufnami nema niko pravo izmijeniti niti staviti van snagi, nikakvim dekretom, nikakvom fetvom, nikakvim dovorom, kakvom varkom. Neka svakomi ko se drzni da izmijeni I obeznaši ovaj vakuf, na dan kada mu bude najgori i na dan kada nasilnicima neće pomoći nikako pravdanje, presudi uzvišenji Allah, njih čeka proklijestvo i najgore je prebivalnište. Spomenuti vakuf je dobrovno, po slobodnom izboru, pri dobrom zdravlju, zdravoj savjesti, uzgleda su sredskim propisima. Prihvatio gore navedeni ujete koji su bili potrebni za valjanost vakufljenja i to ljano poslije dođu. Pa onda se to zapiše i se dođe tako i onda se to ostane. Znači ovako izgleda jedan, jedan vakufljen. Ima tu i drugi stvari koji koje ona, mogu se dodati i uduzeti, uglavnom u ovoj najbitnija stvar kada je u نحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة